Amigos de Radio Cornellá moi boa tarde dende con Barro. Estamos tendo unha semana pasada por auga e hai que aproveitar para asistir ás as numerosas actividades culturais que se están levando a cabo por aquí. Eh, a Deputación de Pontevedra organiza precisamente este sábado, 15 de novembro, ás 19 horas, o edificio Castelau do Museo de Pontevedra o concerto Xoamontes o Piano, un concerto que recupera as composicións para piano de Joan Montes, eh, que vai ser o último dunha serie de concertos por diferentes localidades galegas nas que os pianistas Javier Ares Espinho, Jorge Briones Martínez e Pablo Diago Busto interpretarán as obras para este instrumento dun dos grandes compositores do rexurdimento galego. A produción para piano de Xoamontes é a parte máis desconhecida do seu catálogo e representa unha parte esencial do patrimonio cultural galego no eido musical. Xoamontes é o autor da canción Negra Sombra e foi reconhecido pola súa música sacra e as súas composicións para coro e orquestra. E, o concerto que vai ter de dúas partes, pois eh, van soar habaneiras, mazurcas, valses ou polcas. Tamén esta semana no edificio Castelau eh, realizarose actividades para escolares da provincia, co obxectivo de divulgar a figura de Federico García Lorca e o seu vínculo con Pontevedra. E mañá domingo terá lugar unha andaina titulada Federico García Lorca en Pontevedra pensada para o público adulto con ás 12 horas de o propio edificio Castelau. Pero hoxe vou medeter máis con outra actividade que organiza a deputación. Trátase da inauguración da exposición Ricardo Portela Imorrente nunha mostra comisariada polo tamén gaiteiro Óscar Ibáñez. É, portanto, unha homenaxe a Ricardo Portela, figura sobranceira da nosa música tradicional, xa que é considerado o elo que uniu a sabedoria dos vellos gaiteiros coas novas xeracións. Na exposición, faz un percorrido pola súa vida e obra, dende os seus vínculos con Miascón, Vigo e Pontevedra, ata o seu labor artístico, os seus discos e as colaboracións con diferentes asociacións e entidades. Entre o material exposto destacan instrumentos, pezas de vestiario, fotografías e discos que permiten coñecer de preto a traxectoria dun músico tan fondamente comprometido coa súa terra. Ricardo Portela, dado en Viascón e finado en Pontevedra no 1992, definía a gaita como un instrumento imorrente e foi un gran defensor da dignidade do instrumento. No 1955, emigrou a Venezuela, onde fundou a Escola de Gaita do Lar Galego de Caracas. O regreso, en 1959, estableceuse en Pontevedra. Portela chegou a tocar na Universidade de Santiago por iniciativa de Figueira Valverde no ano 1985. Impulsou a creación da Asociación de Gaiteiros Galegos e unha organización na que presidiu a xunta fundacional e da que foi nomeado presidente de honra. No 2020, centenario do seu nacemento, o Consello da Cultura Galega publicou o libro Ricardo Portela, de Gaiteiro a Gaiteiro, obra do Gaiteiro Carlos Núñez, en o que, ademais da biografía e o repertorio de Portela, faise unha análise detallada do seu estilo e da súa técnica interpretativa. A figura do gaiteiro aparece refletida nalgúas composicións populares, como esta. Non hai amores máis firmes que os do gaiteiro e a gaita, eu soplo e ela toca, nin a engano nin me engana, ela toca se eu punteo, eu sopro se ela desmaia. E algúnas destas cantigas teñen tintes retranqueiros. A viva gaitiña Pedro, que ela vai amortuxada, E rapaciñas da Ulla queren a máis avivada. O mesmo que os afiadores que levaron a Tarazana polo mundo adiante. Os gaiteiros chegaron a todos os recunchos co seu instrumento que non podía faltar en ningunha festa galega. No 2004 o director de cine Ernesto Daranas escribiu o guión e co dirixiu xunto a Natasha Vázquez o documental gañador do premio internacional de xornalismo Rei de España os últimos gaiteiros da Habana un documental sobre Eduardo Lorenzo gaiteiro galego cubano e sobre a súa volta a Galicia por certo que no 1939 Portela incorporou ao servizo militar e pasou entre outros sitios polo cuartel de Mataró onde lle roubaron a gaita non hai amores máis firmes que os do gaiteiro e a gaita eu soplo e ela toca nina engano ni, ni me engana Ela toca se eu punteo, Eu sopro se ela desmaia. Xa se sinte na foliada da gaitiña o doce docesón, co que hai alma namorada cura o enfermo corazón. Fermosa é a presentación que José Manuel Pintos fai do gaiteiro. Sabes ben o que é o gaiteiro. O gaiteiro é unha cousa que non se lle topa exemplo. É a alegría dos vales, dos montes e dos solteiros, Das xentes é o consolo, é o solaz e recreo e dos tristes corazóns quita os pesares por dentro. Non xe a bonda de lembrarte que ata milagres fixeron nos hospitais no norte os tocares dos gaiteiros, que os atacados do gripe e máis do cólera negro das camas brincaban sáns ou oír aquel son doceo. Quem fai todo esto digo, senón somente o gaiteiro. O gaiteiro sempre timo fama ...de ser un seductor, galanteador e mullereiro. No 1832, dace en Penalta Manuel Castro González... ...o arrogante gaiteiro de Penalta, retratado por Curros Enríquez... ...cando participou e foi premiado nun concurso poético... ...sobre tradicións, costumes e tipos... ...que se organizaran a Ourense no 1877... Este certame foi idea do Orensán Modesto González y González, funcionario público en Madrid, que no 1876 escribe unha carta a Valentín Lamas Carvajal que este inserta no xornal El Heraldo Galego, o 28 de outubro, no que ofrece un premio de 2.000 reais ao poeta que retrate con máis exatitude e colorido local os costumes, tradicións e tipos de Galicia foi Manuel Castro mestre do zanfonista e gaiteiro Faustino Santalices que en conta a anécdota de que cando o mestre tiña saída para alguna festa o Romeiría colocaba unha saba branca nun penedo situado a caronda da súa casa en Penalta para que o aprendí de gaiteiro sou pera se había un non ensayo aquel día eis uns versos que lle dedicou Curros Enríquez desde Olérez Lixeiro ás veigas que o miño esmalta Non houbo no mundo enteiro mais arrogante gaiteiro que o gaiteiro de penalta. un culto, curto, alta monteira, verde faixa, albo chaleque e o pano na faltriqueira sempre na gaita parleira levaba dourado fleque. O xeito de vestir foi ás veces motivo de polémica entre os gaiteiros. No 1887 no certame de gaitas de Ourense o primeiro premio Era de 80 pesetas, e na súa base cuarta dice que os gaiteiros que aspiren o premio deberán presentarse co enxebre traxe do país, calzón, chaqueta e monteira. mesmo, na base sexta ameazaba con que non serán admitidas o certame as gaitas con chaves. Por iso, en o tío Marcos da Portela, o 26 de agosto de 1888 recolhese o seguinte O gaiteiro de Sampaio de Ventosela, Xan Míguez, trocou a Monteira por unha gorra con galós de ouro e lira. Se si o aire do fol se lles comeza a rubir a cabeza, malo, malo, malo. Gaiteiro que lira e gorra gasta en troques de Monteira, ha de ser, ainda que non queira, como gaiteiro unha porra e músico unha estragueira. Este Xan Míguez aparece nomeado por Valentín Lamas Carvajal Cando no 1876, co gallo da Ovedaxio Padre Feixó celebrounse en Ourense un certame de gaitas 8 de outubro, no que participaron 13 gaiteiros. Os premios por unanimidade do xurado foron: primeiro Xabiges de Ventosela, 200 réis; segundo Primo Rodríguez de Rivadavia, 100 réis; terceiro Xan Gabil de Beade, 60 réis. Quarto, Mingo Rodríguez de Seixalvo, 40 reais El Amas Carvajal é o autor dun poema do no que aparecen dous destes gaiteiros Xa estou vendo a dous gaiteiros disponerse pro certame. Inflade de eses foles Dándele o punteiro, dándele Xan Míguez de Ventosella e Xan Amil de Beade Dous xanx que tocando a gaita tanto pesan, tanto valen Este Xan Míguez González era coñecido como Ventosela, dado precisamente en Ventosela, Rivadavia, no 1847 e finado no 1912 no mesmo lugar. Como músico soubo adaptar o seu instrumento, o estilo e o repertorio ás novas modas musicais, o que fixo del un personaxe discutido polos sectores culturais máis conservadores. A súa fama permitiúlle sair a tocar tamén nos tranxeiro, actuando en Madrid, París, Londres, Lisboa, La Habana, Montevideo ou Buenos Aires. Un gaiteiro indispensable no acontecer musical e festeiro do norte de Lugo foi Chumín de Céltigos, Juan Gómez de Andrade, natural de Negradas, no Vicedo, eh, nado no 1823 e eh, finado no 1911, e eh, que chegou a actuar diante de Afonso XIII cando visitou eh, Viveiro no 1904. Mantivo gran rivalidade con Xan Míguez de Ventosela, a quen descualificaría en mordaces versos. Eh, Ventosela, Ventosela, moita chabería na canaveira, por empregar chaves de clarinete da gaita. Antón Villar Ponte sentiu gran admiración pola figura de Chumín, e aínda un rapaz, publicou na coroñesa revista gallega no número 352 do 15 de decembro de 1901, un soneto co título de «Tipos de mi tierra, Chumín», que di así. «Va al peso de los años encorvado y a la fuerza de humor siempre risueño» encerrando en su cuerpo a saz pequeno alma grande de artista consumado. Manuel García Barros foi gañador dun premio nun festival da lingua galega co poema O Gaiteiro de Soltelo. Eche de cantar gaiteiro, gaiteiriño da alegría, e ben quixera cantarxe como canta a cotovía. Toca, gaiteiro, toca, veniñas, pinde o rueiro, bailade mozos da aldea que toca o vosso gaiteiro. Toca, gaiteiriño toca, meniñas, correia velo, que é moita gaita gaitiña do gaiteiro de Soutelo. O gaiteiro de Soutelo, con só 25 anos, foi proclamado o mellor gaiteiro de Galicia nun concurso celebrado en Santiago 1924. Tamén se dedicou á pintura e á poesía. En 1969 eh, publicouse o, o libro de poemas voando coas as da vida, con prólogo de Ramón Otero Pedraio. Coa miña gaitiño o lombo de soltelo rompín a boar, esmaltando a miña doce galiza co meu agasalleiro cantar. E, moi agradecido, a súa gaita continua. Falabas cos verdes castros, cos meus dediños da man, coa lento da miña alegría as mociñas facías bailar. Bueno, creo que me estou pasando de tempo así que continuaremos o próximo día falando de gaitas e, e gaiteiros. Pronto vai ver a luz un novo disco de Joao Afonso e acaba de enviarnos un dos temas que ali aparecen. Tempo de poesía con letra do poeta, ensaísta e dramaturgo Antonio Gedeau, pseudónimo de Rómulo Vasco de Gama de Carvalho e voces de Joao Afonso e Sofía David e eh, con el eh, despido que teñan unha boa fin de semana Amar se consagra Sofa cúpula sombria Das mãos que pedem vingança Sou o arco da aliança Da celeste alegoria Todo o tempo É de poesia da arrumação ao caos à confusão da harmonia sombria das mãos que pedem vingança sobre o arco da aliança da celeste da lucoria todo o tempo é de poesia desde a névoa da manhã